I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Extreme Exorcism, Absolver och Speedrunners. I nördsnatt kommer vi prata om Jokerns ursprungfilm och Nathan Fillion som Nathan Drake. Det här är Abit of Nördenes, avsnitt 144. Okej, det här är Nico tillsammans med Färnan. Jo. Och eh, ja, vi har haft lite tekniska problem om ni kollar på det här live. Det är som vanligt att uppdatera Skype och resten av allting skits totalt. Eh, men nu är vi igång. Så Färnan, vad har du nödat för något? Ja, eh, jag pratade ju om Madden förra veckan och... Mm. Har ju försökt, har varit ganska lite tid för mig den här veckan att försöka spela någonting. Men jag har ändå hunnit med lite grann. Det jag har hunnit med när det gäller Madden är att inse att jag kan ännu mindre än vad jag trodde förra veckan. Och förstår ännu mindre än vad jag trodde mig förstå förra veckan. För att jag fortsatte i story mode ganska precis efter att vi spelade in förra, förra gången. Mm. Och kom till ett läge där, vi, där jag ska spela typ en... Lekmatch mot eh, Några andra, vi ska spela 7 mot 7 bara Och Jag ska helt plötsligt få börja spela Defense också Och jag Fattar ingenting Jag vet inte alls Vad jag ska göra med min gubbe Så att Därför var jag tvungen att eh, Backa tillbaks, kliva ut ur storren helt och hållet Och ge mig in i vad jag borde ha gjort Från början kanske, träningsläget Såklart och gå igenom själva, ja men, där man får gå igenom alla moves och allting, alla plays och allt möjligt. För att bara få testa på allting och faktiskt fatta. Så nu förstår jag lite mer. Jag har typ en eller två övningar kvar. Men kommer nog behöva gå igenom det en gång till. För att jag förstår fortfarande inte allting. Jag känner direkt att det här är ett sådant spel man borde ha hängt med Sen tidigare. Man borde ha varit med för, förr och spelat det här. Eller så kommer det krävas ganska mycket för att komma in i det ordentligt. Speciellt när man inte vet ett skit om själva, spe, alltså själva sporten i sig. Mm. Men hur är det med storyn då? Det lilla du kom vidare. Verkar storyn i det här storyläget vara bra? eller? För du följer den där unga killen som du mm. berättade om tidigare. Uh, men det känns som att det är en naturlig liksom, förflyttning framåt. Som, för, nyss var du quarterback och helt plötsligt är du defense. Och en quarterback spelar ju bara quarterback. och kör aldrig defense så det låter ju lite mysko på det sättet. Nej, nah, det här är väl mest... Alltså just varför är jag i, i det här jävla tränings... Vi är ju fortfarande... I... De har ju tagit in mig i den här jävla tv-serien som jag pratar om. Just för att de ska se om man kan ta en upcoming, eller alltså ett longshot heter ju tv-serien. Så att, det är ju inte sådär jätte... I mitt huvud är det inte så sådär jävla många som tror att det här kommer att lyckas. Att då få mig, min karaktär, att faktiskt få spela i, heter det, NFL högsta ligan, eller vad, het, vad heter det? Ja. ja. Eh, och det är det det hela går ut på. Så därför hamnar man ju i det läget. Och jag misstänker också för att det har att göra med att det kommer inte vara kul annars att faktiskt fortsätta i storyn om du bara, bara ska köra quarterback-läget, liksom, att bara göra det om och om och om och om igen, och göra samma grejer hela tiden. Så därför slänger man även in de här grejerna, liksom, för han ifrågasätter det själv, dessutom, karaktären när, när tränaren säger det. Ja, men, gå ut och kör lite grann. Då säger han själv, vänta nu, ska jag spela defense? Och, han, och tränaren bara säger, ja, ah, men det kan vara bra för dig att se det här ur andra ögon också, typ. Så att... Det kommer nog bli mer, alltså när, man faktiskt, när jag faktiskt ska spela för att, alltså för att få kvala in, så kommer det säkert bara vara mer quarterback och bara den biten. Men mm. nu är uppvärm, eller uppvärmningen, men ja nu in till det så är det här. Alltså, det är jag tycker att det är bra. För då får man faktiskt prova på allting och faktiskt se och vad man faktiskt tycker om det. Och hur det funkar dessutom. Så jag tycker det är skitkul, trots att jag inte förstår ett skit. Däremot själva storyn i sig känns ju fruktansvärt klassisk om man säger. Jag, jag tycker mig kunna misstänka exakt allt som kommer att hända. Det är ju verkligen den här klassiska. Man tar någon som har det lite tungt, som slår ur underläge. Ger honom världens chans. Han tvekar lite grann. Det kanske inte går så där super super bra. Och sen blir han världens stjärna. Och det där drog jag ur huvudet. Inte från baksidan av spelet eller någonting sånt. Utan det där var bara en gissning. För er som har spelat det eller har tänkt att spela det så var det ingen spoiler alls. För att jag vet inte, det där är bara min gissning. Och, men det känns som att det är på det, åt det hållet det är på väg. Ja, ja. ja, men det känns ju väldigt klassiskt. Och som sagt, jag har ju spelat NFL förut. Och ja, det, det är ju bara att välja taktik ut och springa. Det är inte mycket mer. Det är ju liksom eh, jämfört med de andra spelen som hela tiden håller det igång så här får man mycket mer breaks och sånt så det här är ett lite annorlunda sportspel jämfört med mot de andra att det är så mycket mer taktiskt och det mm. men så eftersom jag aldrig har spelat story mode så är ju det helt, ja jag vet det, liksom, vad jag ska säga alls om det för det är ju helt uh, det här att ja, får välja att spela olika och sånt, men jag har hört att folk är positiva men uh, jag har inget större intresse av det heller att testa. Alltså jag skulle säga det är ju inget fel på story mode i sig. Alltså det, det är absolut inget fel på det så. Eh, däremot så hade man väl kunnat gjort det mer intressant eller lite djupare. Man försöker ju slänga in vissa grejer och så. Det kanske bara är jag som är har ett is istället för hjärta eller någonting sånt där. Men jag tycker inte att den... Det är inte direkt så att den så här grabbar tag i mig och så att jag verkligen vill spela vidare bara för att få veta hur det ska gå med den här stackars killen liksom. Det är ju mm. inte på det viset alls, utan det är verkligen så här ja, men det här är en, det är en söt liten story som ni har lagt till för att få, vad ska man säga, nya spelare som mig att faktiskt kanske ändå ha någon slags mjuk start in i det på något vis. Mm. Ja, men då så. Hade du nödvändigt någonting mer? Eh, jag har även gett mig på Extreme Exorcism mm. som okay. är eh, just nu ett Playstation Plus-spel såklart för jag spelar ju typ inga andra typer av spel <laughs> eh, där vad ska man säga, jag kan dra en snabb genomgång av det, det är ett övernaturligt plattformsspel där varje steg du tar kommer att hemsöka dig, ta dig an rollen som May Barons, en extrem exorcist med extrema metoder, hennes övernaturliga förmågor kallas in när allt och alla har misslyckats att driva bort de spöklika andarna från ett hemsökt hus men det här är inga vanliga poltergeistar. I, I slutet av varje runda framträder ett spöke som härmar minsta rörelse du gjorde i rundan före. Ju längre du överlever desto mer extremt blir spelet. Med en djävulsk lokal multiplayer kan du spela i co-op eller deathmatch-läge med upp till tre vänner. Och med 50 unika utmaningar kommer även den mest modiga extrema exorcisten att sättas på prov. Uh, det är i stort sett Steams förklaring på vad, eller vad heter det, Playstations förklaring på vad spelet är. Jag skulle säga att du Niklas som har spelat Nidhog tror jag mm. skulle säga att det här är väldigt väldigt lika det. Dock här finns det AI-fiender som försöker ha all dig. Alltså det är alltså sidoskrollande slash eller vad då? Eh, nej, inte, inte sidoskrollande utan det är en, du har en skärm att spela på. Okej. Okay. Där du, som till exempel, jag gick in och körde några av de här utma, utmaningsläget för att testa på liksom för att få känna. Och då får du ett rum med lite olika plattformar och lite grejer som du kan hoppa runt och greja till. Där du har speciella spånspots på banan där det kommer upp olika typer av vapen. Och på runda ett så är det du och en, jag tror att en så länge så har det alltid varit en köttätande stol. Som springer runt och försöker äta upp dig. Och den kan hoppa och den springer. liksom Den, den är lika agile som du är typ. Eh, och du ska hoppa runt på banan. och Försöka få ett vapen och höja den. Bana två. Eller bana två, runda två. För det här fortsätter liksom en ny runda hela tiden. Runda två. Då kommer, ett, då kommer den här eh, stolen bytas ut mot ett spöke. Och spöket spelar exakt som du spelade i runda nummer ett. Så hoppade du det första du gjorde när, du, när spelet startades, då kommer spöket att hoppa. Den kommer att hoppa åt samma håll som du gjorde i första rundan. Så att är du riktigt grym, då kan du bara springa och ta ett annat vapen och sen naila han i luften när han är på väg och hoppar från ett ställe till ett annat. För du vet att där hoppade du vid det tillfället. Okay. När, när du gör det, då kommer du till runda nummer tre. Och då kommer det vara två spöken. Och då kommer det första spöket fortsätta att göra vad du gjorde i runda nummer ett. Men spöke nummer två kommer göra exakt som du gjorde i runda nummer två. Och sen fortsätter det så. Runda efter runda efter runda. Till slut så kommer du ha alltså 50 spöken som har gjort som gör exakt som du gjorde i rundan innan det dök upp. Mm. Och så ska du försöka ha ihjäl dem då utan att dö själva, själv. För att det är även så att när, de, när, när man säger att spöket gör exakt som du gjorde så menar man exakt. För att okay. gick du och hämtade den hagelbössan och började skjuta då kommer den gå och hämta hagelbössan och den kommer att börja skjuta. Så att det, det, det kommer liksom att... Jag, jag testade det här med det ett två gånger och det gäller ju att inte skjuta för mycket. För då kommer det vara skott över hela jävla banan när du kommer några runder in. Då kommer det inte gå att hålla sig undan. För, Men jag tänkte du, det där... Ja. När du skjuter... Ja. skjuter den mot dig då eller skjuter den bara rakt fram även om du står bakom eller vad man ska säga exakt, som, exakt exakt som du gjorde förra gången så sköt ah, ja. du, tog du vapnet och skö, hoppade, ner, eh, hoppade ner en plattform och sköt åt vänster då kommer den ta vapnet, hoppa ner en plattform och skjuta åt vänster ja, även om du köper ett hotellskota utan den jobbar exakt, exakt. Okay, det var väldigt annorlunda ja, det, det låter annorlunda men, men däremot så tyckte jag faktiskt att det var riktigt kul för just det där, man tror sig kunna hänga med så här, en, två, tre runder och fortfarande hålla sig undan från alla spöken. Men när de blir fler, då kommer du ha glömt bort vad det där första spöket faktiskt ska göra, eller hur det ska göra. Och då kommer det bli galenskap i alla fall sen. Mm. Men det här var på PS-vitan du spelade, va? Nej, PS4. Är det på PS4? Ja, då måste jag mm. gå ner och ta, kolla för då måste jag ta ner det i så fall. Ja, gör det. Är det är väldigt intressant. Ja, absolut. Nu sitter jag ensam här hemma så jag har inte kunnat prova att spela med flera. Om det är så att man spelar med varann eller om man spelar mot varann och, och om det kommer att vara spöken också utöver er, alltså, de fyra som bestämmer sig för att spela då. För då kan det bli riktigt galet. Du kan ju tänka dig fyra stycken karaktärer och spöken på det. Då kom, mm. Man kommer ju inte kunna leva i mer än ett par sekunder. Nej, väldigt intressant koncept det där, helt annorlunda. Så det är någonting man måste testa nu när det är på PS4. Ändå. Ja, ja, absolut. Det är det lätt värt. Det är, det är superkul. Dessutom så är det jävligt sköna kontroller skulle jag säga. Den är okay. verkligen, det, det händer direkt. när du alltså Så fort du trycker så hoppar den. Du har dubbelhopp, du har schyssta movements i luften och allting. Så det, nej, jag tyckte det funkar riktigt, riktigt bra. Mm. Nice. När vi ändå är inne på PS Plus-spel för den här månaden så har jag också spelat ett men Absolver. Absolver ja. som var det andra på PS4. Eh, ganska intressant koncept här också dock ingenting jag riktigt fastna för. Eh, det här spelet jag kan dra lite snabbt vad jag har er. Eh, släppte första gången 29 augusti 2017 och utvecklat av Slow Clap. Eh, när man tar upp spelet så får du först skapa din karaktär. Din karaktär har en mask på sig men du kan ändra eh, kön, hudfärg hårfärg och hårstil då. Mm -hmm. och sen hoppar du in i spelet du, får des, du märker att det är matulart överallt, du kan också välja vilken sorts det ser ut som svårighetsnivå men det är lite mer åt vilken sorts, vad du ska fokusera på för det är ett levelingssystem om du ska börja med mera liv eller mer eh, styrka och liknande och sen får du börja med introdelen. Det är att du ska genom martial art. genom att klicka fyrkant och triangel i olika kombinationer, så ska du slåss mot andra dåre fiender. NPC helt enkelt. Kommer in slåss mot dig. Du slår på fyrkant, du gör lite slåss med händerna, sparkar lite och sånt där. För det är också du i det här så har du fyra olika stans. Om man har ett styrkors så är uppåt en stans, höger en stans, vänster en stans och neråt en stans så att du står på olika sätt. Och genom att stå på olika sätt så är de olika knapparna på triangel och fyrkant olika grejer. Så ena är, vad ska man säga, om man står till åt vänster och klickar på fyrkant, då sparkar du. Men står du med uppåt vanligt, då står du bara med händerna. Så genom att, även när vissa attacker, som en hård attack till exempel, gör att du automatiskt ställer in i den här vänster stänsen Så att du sen nästa slår blir spark. Och det är sådana grejer du ska kunna lära dig genom spelets gång. Du ska få flera attacker som du kan lägga ut sådär. Så det är en väldigt avancerat system på så sätt. Och du kan själv välja stans genom att använda, är det block och... Nej, du kan fokusera och... Genom att använda en av spakarna Ställer dig i olika stans Och lite olika Sen är det klassiskt Det är block, det är attack Det är dodge Som man oftast kan möta på i hack and slash Det är även ett levelingssystem Där du kan levela upp din attack Agilities liksom, Allting, liv Speed, allting egentligen Och sen är det ju armor Och sånt som man också kan få Som är ett klassiskt hack and slash det som är annorlunda med det spelet det är det grafiska, det är väldigt vad ska man säga det påminner väldigt mycket om och jag spelade pusselspel för inte det. alltså det lite mer tecknat om man säger så, det är inte så här mm -hmm. grafiskt snyggt utan det är mer åt det tecknade hållet och sen när man har gjort huvuduppdraget man spelar första bossen då hamnar du i öppna världen och där är det NPCer som vanligt det springer även runt andra spelare som du kan spela med, du kan slåss mot du kan göra allt möjligt och sen gäller det att jag tror man ska spö upp fem bossar och sen kommer du in i slutvärlden då och då kan du genom att springa runt det som var dock, därför inte jag har jättekoll det var för att jag tröttnade väldigt fort på det här spelet, det var inte speciellt kul man måste fastna för det här med olika stance och det här attacksystemet det gjorde inte jag berättelsen är ingenting speciellt alls hitta armor och sånt, jag tycker inte det jag märkte ingen större skillnad förutom just det som är attack. Mm. Och, jag hade, och det var, folk var ju så oerhört, alla ville ju spela med en, för när man kommer in så helt öppet. Så om jag inte svarade ville springa vidare och bara testa spelet, då hade jag helt plötsligt tre person bara sprang med mig och försökte bara få mig att börja prata med dem, men jag bara, nej, jag vill fortsätta. Och så började jag slåss mot de där fienderna. ja men då kommer ju de in där och då råkar jag slå dem och de flyger och jag flyger och det är lite för mycket kaos om man inte har en egen grupp att spela med. Mm. Så jag fastnade inte alls för det här spelet. Det var så ett intressant koncept, men ingenting för mig. Då Nej. spelade jag heller ett renodlat tecken slash eller en Diablo-liknande. För det här var någonting mitt emellan, en blandning. Och det gjorde inte någon av grejerna riktigt bra, tyckte jag. Men alltså, det, du säger att det påminner om typ Diablo. Men vad, vad liksom då, du, du går runt i en öppen värld och sen går du in i ett fight mode då eller när det är dags för att slåss? Nej, eller? om du tänker Diablo 3, ja. du har munken. Ja. Men istället för att bara sitta och klicka på en, en knapp så måste du skifta mellan fyrkant och triangel för att göra hans olika moves. Mm. Men det är fortfarande så här du ser snett uppifrån allting hela tiden. Jaha. Så allt är ju real time, så du måste ju göra attackerna, det är inget ingen eller specialknappare utan det är du som måste sätta enda grej. Och ska du bli bättre, ja, men då måste du använda alla de här fyra stansen i olika kombinationer för att kunna göra olika sparkar och slag som är hårdare grejer och sånt. Jäklar. Så det är väldigt avancerat på så sätt. Och då har ju en stamina mätare också. Mm. Så den kommer ju ta slut och då kan du inte göra attacker för förrän du har vilat en stund och så fortsätta så Då, kan du, då måste du blocka tills den hela eller akta på det och liknande. Och det är så, den är ju så pass avancerad att kommer en spark från högersidan och du bara blockar, du blockar ju bara allt som är framåt. Så då måste du ta undan, annars får du en höger spark och så tar du ju skada. För du blockar, när du blockar, blockar du bara framåt liksom. Ah. Så det är väldigt avancerat det här. Men det var ingenting för mig, jag fastnade inte för det. Det var kul att testa och allting som de försöker göra lyckas de med. Men för mig kändes det bara för avancerat på fightingen. Och det andra var ju bara en klassisk Diablo-klon och liknande som inte jag fick någon riktig känsla för överhuvudtaget. Mm, mm. Men det är gratis nu om man vill testa. För mig var det bara inte lockande. Hade du nå nördat någonting mer? eller? Eh, nej, faktiskt inte. Oj, well, då hoppar jag vidare på vad jag har gjort då. Jag har inte heller gjort något speciellt utan det är vad jag har gjort, vad vi har gjort. Vi har ju spelat lite mer speedrunners i helgen. Du och jag spelade lite tillsammans med Martin. Ja. En gammal kollega till mig. Och fastnade ganska hårt. Vi satt och spelade många, många timmar. <laughs> och det är ju rugget kul. Har ni inte sett det här spelet så kan ni gå in på vår YouTube-kanal där. Vi har spelat en av mot varandra och spelat just där. Men det är enkelt. Man springer från vänster till höger oftast. För banan går ju runt, runt hela tiden. Och så gäller det att komma först i, Eller, komma... Man ska ligga först hela tiden för skärmen blir bara mindre och mindre Och kommer du utanför skärmen Så är du utanför, ute ur marschen, Du sprängs och sånt där Och sen mm. har du olika abilities Och liknande, du kan ha olika Föremål som du kan skicka Du kan skicka en sten, stor stenbumning Som faller på de andra En hand, krok som tar tag i de andra Och skickar bak dem och skickar fram dig du kan även på vissa delar som vi upptäckte, som vi, vi har gjort det förut men aldrig tänkt på det, vissa, i vissa taker som vitmarkerat, där kan du använda din egen enterhake och svinga det fram och liknande. Mm. Och så gäller det bara komma först i mål. Så himla enkelt så här, gameplay. Inget speciellt grafiskt eller någonting, men ren och skärga glädje. Det var hur kul som helst. Ska vi klargöra att det finns ju egentligen inte ett mål. Det enda, enda sättet du vinner på är att faktiskt springa ifrån din, din motståndare. Mm. Så att den hamnar utanför bild. För annars är ni... Man kan hålla på hur länge som helst. Nämligen, för det går bara runt, runt, runt, runt, runt. Så länge ni fortfarande är tillräckligt nära varandra. Mm. Så jo, fort precis. någon ramlar utanför skärmen, då försvinner den. Och då har du vunnit. Om ni bara är två förstås. Mm och eftersom skärmen är så pass lit alltså blir mindre och mindre så blir den så pass liten att ett minst tag som man är ute, så det här att behöva oroa sig att man får spela allt för länge det kommer inte hända för ah, nej, så vad svårt det blir man ser ju ingenting både för den där fram och den där bak för oftast ju längre du ligger fram du ser ju inte vad som kommer längre fram så du kan vara spikar och vad som helst så man vill ligga så här ganska nära så att man kan sedan göra ett ryck för att dra iväg och sånt där ah. det är riktigt intressant men jag hoppade på storyn sen också. För oh. vi var ju ute på krogen. Och sen, eh, jag, jag kan ju inte sova hemma hos andra. Så jag sov hos Martin Soffan. Men vaknade så här fyra timmar innan honom. Så då satt jag och spelade lite story och hos honom. För att så låsta upp lite karaktärer. Och jag, jag körde normal. Och det är ganska bra motstånd. Det här är ett spel som är roligt mot datorn. Eftersom man kämpar och De känns inte op på något sätt. Om okay. du inte väljer den klassen som heter Unfair ja. då jävla var det svårt kan jag säga. E och en trofé är just Unfair. Men det är, det är ganska kul. Man, det är fyra karaktärer som du måste spela igenom storyn för att få. Mm. Du kan spela igenom på Easy för att få dem men du får mera XP ju högre du kör. Och XP får, använder du för att eh, låsa upp nya skins och sånt på de karaktärer du redan har och liknande. Ja ah, okej. Okay. är det samma banor eller allting och bara springer runt runt. När du har klarat en boss så får du den bossen. Plus att du får den som en serietidning en sida med lite roligt, ja serietidningsaktigt på om just den karaktären. Eh, annars var det inget speciellt du kan även spela det online, men vad går den på runt 150. Jag tror det är en rea nu eller någonting. Jag tror Martin köpte den för typ 95 kronor eller något. Oh, så, perfekt rekommenderar att köpa för det är ett så jäkla roligt eh, spel som är hur simpelt som helst med någonting, är man fyra pers med lite öl eller vad som helst och bara vill latcha vi glömde ju bort tiden totalt <laughs> ja, tiden, ifrån... Klockan går fort som fan alltså när man spelar mm. speedrunner alltså banorna att du ska få, en utmaning är ju alltså att få vin tre gånger så har du ju vunnit den rundan mm. eller den, den själva banan då om man säger och jag menar, jag vet inte, det tar två sekunder att starta en ny. Så att man, man kör ju till tre och så bara, ojt, börja byta om eller ta en ny bana och kör igen. Så att det, klockan springer iväg fort som satan när man gör det. Jo, Martin kom med där vi, vi började ju spela vid ett. Sen mm. måste vi ha kommit där vid tre, fyra och sen var helt plötsligt klockan strax efter sju. Och vi skulle ja. inte i stan och gå på krogen och och allt så möjligt. Så tiden sprang iväg väldigt snabbt. Men kul hade vi. Men det var väl det vi hade nördat. Så vi hoppar väl in i nördsnack? Jo. Tänkte börja med nyheten om det är ju färdigt nu att Jacqueline Phoenix är klar så här att spela i Marty Scorsese's Jokens ursprungsfilm. Mm. Och den här filmen kommer vara en lågbudgetfilm regisserad av Todd Phillips. Och vi hade ju hört talas om den här ryktet tidigare, men nu är det färdigt. Så vad tror du, Jacqueline Phoenix som Joken, tror du det kan bli något? Det är väl klart det kan bli någonting, men det är ju alltså, alltid stora skor att fylla när man tar en ny, ny person och spela en, en så pass stor karaktär, tycker jag. Mm. Det som jag tyckte var intressant med det här, det var just att det jag fick se att det är en lågbudgetfilm. Mm. Alltså kommer det inte vara något sån här ja, men som de senaste Batman har varit där det är massor med explosioner och ditten och datten hela tiden. Utan det här kommer vara en väldigt enkel film. Så jag tror det kommer vara väldigt lite joken och väldigt mycket mm. mer hur han var innan. Och jag hoppas lite på den här Red Hood-aktiga som jag tagit upp tidigare. Jaha. Men jag tror också kommer bli mycket mer ska säga. alltså psykadeliskt där. man. mycket mer om i hans tankar och sånt där. För han är ju bara, om man har läst den scenen, att en enkel så här vanlig familjekar som sen behöver. liksom tjäna pengar så han går med maffian för att. Ja, oh, han måste ju få pengarna för han, får, han blir, blir kickad från jobbet och det här. Och sen ju mer som händer så blir han ju mer och mer psykiskt. Och jag tror att det är det de kommer spela mycket på. Att få gå från det här lite mer normala till att det här psykiska bryter ut och sen olyckan och allt som gör honom till joken. Det är mm. i alla fall vad jag hoppas på med det här... Vad heter det? När jag fick höra låg budget Jag tror det kan hjälpa mm. väldigt mycket. Jo men alltså det, det låter ju skitintressant och speciellt då om man tar det spåret som du pratar om där, att alltså man kör just den Red Hood uh, origin storyn det kan ju absolut vara intressant för då kan jag också se precis som du säger att uh, det vore ju schysst att få se en hel del om honom då innan han faktiskt gör det här jobbet åt maffian, innan olyckan får se hur faktiskt det är, de kanske är en lycklig familj från början men sen börjar saker och ting gå lite lite, lite, lite knackigt han blir av med jobbet, de måste verkligen få pengar Hans enda utväg är att göra det här. Mm. Och, men då kan det ju bli superintressant att faktiskt få se hur både hur han bryts ner och, och även då hur familjen splittras alltså bara av det. Det är klart det kan bli superintressant speciellt när man vet vem han faktiskt är, på, är ämnad att bli när filmen är slut. Så det kan ju bli superspännande. Mm. Alltså jag skulle kunna tänka mig en sån här lite som att han har röster i huvudet. Det här mm. att det är Jåken pratar med honom. Han försöker vara en normal person. Men Jokern är som en annan del av honom i huvudet som pratar med honom lite hela tiden. Och sen i slutet det sista som händer innan det blir svart det är att det är Jokern som bryter ut och man får det där galna leendet. Och mm. det här skrattet att det är det som bryter ut i slutet. Men egentligen är det bara Shaquille Phoenix spelar liksom John Doe. Som ja. sen får liksom brottas med sina tankar som då är det här lite Jokers så att vi får det där psykiska hela tiden. Det skulle jag kunna se att de gör något sånt är riktigt häftigt för. Det vi har fått av de tidigare jokrarna är ju lite too much om man ska göra en ren originfilm. För alla vet egentligen vem Jokern är men man har ju aldrig fått reda på hans, vilken som är hans bakgrundshistoria. Och det här som Jared Leero och jag till exempel som inte jag gillar det skulle, en sån karaktär skulle inte passa i en origin film tycker jag. Nu ska de ju göra en med Harley Quinn och Jokern. Det snackas ju om att Harley Quinn ska få en egen film och sånt där det kan förhållas för sig. Och så mm. kör vi den här mycket mer liksom psykadeliska den här riktigt tunga origin-filmen som du gör helt annorlunda jämfört med vad vi har sett tidigare i Batman-universumet. Det skulle jag tycka var mycket, mycket coolare. Alltså det det, kan ju bli, det måste ju bli svårt att uh, få in det här nu, eller få in det här överhuvudtaget just eftersom att om det ska vara en origin-story så kan man inte bara slänga in som man har gjort i alla andra filmer där Jåken är med. Där han liksom så här, ah, ja men redan från minut ett så vet ingen vart man har honom. Ingen vet vad han tänker göra. Han är bara batshit crazy. Det går ju inte i en sån här film. För, att, för då kommer de ju ändå inte berätta ett origin, tycker anser jag ska jag säga. För att börjar de redan där som en galen panna från början. Då, då är det fortfarande så att då, är, då har vi inte fått sett hur joken skapades. Utan origin för mig är ju verkligen då, precis som du säger, få se hur han faktiskt kommer dit. Mm. Hur han var innan. Just det här. få Ge oss en normal kille. En helt normal människa. Som är liksom så här inte har, visst, alltså det är klart han inte han kan omöjligt vara helt psykiskt frisk, så är det ju. Men man kan ju inte heller bara ge ge oss en det galna på en gång utan verkligen bygga upp till det. Och det kan bli riktigt intressant hur de tänker göra det speciellt då om de säger att det ska vara en lågbudgetfilm. Nu har jag inte jag en aning om vad lågbudget skulle innebära i Hollywood men det, nej, det kan absolut bli spännande. Mm. Det ska bli intressant att se men jag känner ja, vi fick inte Leonardo DiCaprio som jag hade hoppats få först men det här är ju nästintill bättre. Just Vänta för att nu! Han är önskade du dig Leonardo DiCaprio som joken? Ja, absolut. Det var ju det som var först riktat. Scorsese ville ju ha honom först. Ja. Och det enda jag såg det var Leonardo DiCaprio i Django Unchained. Den med smink, det här är riktigt, när han står och har, pratar om, håller den här dödskallen, det är ja. exakt vad jag såg som en origin joker innan han blir gå bananas. För den, jag såg Django Unchained igår och det är perfekt, Joken. Det här säger lite creepy men sen går över till det här råpsykiska. Eftersom han är sån spelare, han skadade sig i handen där. Det var inte med i manuset som man ser att han står och blöder. Det var ju för att Leona DiCaprio hade skadat sig på riktigt och sen började han leta blod på tjejen där och allting. Det, oh, han hade kunnat vara en grym Joker. Men vi fick Shaquem Phoenix ställa och jag är fortfarande glad över det. Bättre än Jerry Lido. Mm. Ja, ja, jag kan väl kanske se lite grann att, alltså, att, att de skulle kunna påminna om varandra, absolut men då tror jag inte längre vi skulle kunna prata lågbudget, kanske Det är ju det som är, men eh, ja, alltså det är för Leonardo DiCaprio vet jag inte, han kanske är en sån person jag, jag känner liksom, han kan ju ta nästan vilken roll som helst, men det kanske han inte gör han gör ju så jävla mycket så ändå så. Nej, men jag, jag känner då att de har fått rätt karaktär Ja, men absolut. Jo, men alltså de har ju absolut någonting att bygga på. Så är det ju. De har ju verkligen någonting att kunna visa. Sen är ju bara frågan vad de lyckas med eller vad de bestämmer sig för att göra med det. Mm. Men du hade läst lite om Harley Quinns film också. Vad var det du sa om den? Det, alltså, det var inte så jäkla mycket egentligen. Utan det, var det, var mera, det var Ja, det var mer att bara lösa rykten skulle jag säga. Uh, bara för det så hade jag tagit bort den. Eller tagit bort den, stängt ner den snarare. Uh, uh, uh, där har vi den men vad sa du, du sa att det skulle vara en film med bara kvinnor i ja alltså, eller bara och bara men då, IGN inleder sitt med Black Canary, Cassandra Kane, Huntress and Renee Montoya will all be joining the crew of Margaret Robbie's Harley Quinn and in her Suicide Squad spin-off movie, Birds of Prey okej okay. Ja, men det är intressant. Det är ju till sig jättekända namn. Alltså, de har ju aldrig varit med någon av dem i någon filmuniversum, vad jag tror Nej. i alla fall. Jag kan inte känna igen det i alla fall. Och sköna, så de ska alltså göra en uh, expanderballs med ja. kvinnliga karaktärer i Superhjälta-universumet. Det är alltså så. Ja, otroligt. men ty, typ också. Eller typ så, precis. Men agents story fortsätter med reveal, Revealed by the rap. Robby will also be producing Birds of Prey. A film centered around a, a revolving group of female heroes and villains and will feature a Batman comics villain who has never before appeared on the big screen. Mm. Ja, men det kan bli intressant. För vad har vi? Vi har ju Jokern och Harald Quinn få en egen film. Ja. Och så ska de få den här. Och så ska det bli Su Sky, Suicide Squad 2. Precis. I, och Origins egna film och så skulle väl Joker få en egen film skulle han inte få det också med Jared Leto. Ja, oh, det är nog de, de, de pratade om det i alla fall. Så hur, varför vill de göra så här mycket när Suicide Squad 1 inte var nå bra? Jag Jaha. förstår inte deras tankesätt riktigt. Det här är liksom varför trycka ut ännu mera kan inte göra rätt först innan ni börjar planera allt annat. Däremot så måste jag säga, jag kan hålla med dig Suicide Squad, första filmen alltså den, den hade någonting bra där. Den hade någonting bra för att jag, jag gillar verkligen Suicide Squad i sig. Jag tycker det är ändå ett intressant koncept. Alltså att just Nu försvann Färnans Mick. Så jag kan ju ta över och se vad jag tycker om den filmen. Jag tycker att vad heter det det var rätt Skådespelare för rätt roller Det var liksom Jag, jag gillade alla där eh, Killer Croc var väl halvdag gjord Men jag gillade ändå vad de gjorde och sånt där och... Men filmen var ju fan inte bra <laughs> den, Jag tycker inte Den var något intressant överhuvudtaget Och det här med Hela med Oj, vad heter hon ja, De häxade Det är inte Huntressen, vad heter hon Ja, den här gudliknande broschan där som var bossen. Nej, det var ju bara för mycket. Eh, så för mig var det ingenting. Och Jared Lido, många gillar hans Joker och allting. Jag gör inte det. Jag förstår mig inte på hans Joker överhuvudtaget. Varför den skulle vara något bra. För mig är det ju... Jag är ju... Ah, jag blev verkligen inte prata Mark Hamill's Joker tecknade. Och sen är det Jack Nicholson. Och sen är... Eh ja ah, Varför glömmer jag bort tappa en namn på allihopa eh, Lee Heath Ledger Kommer efter det och sen Än så länge i alla fall så får vi se Och det är ju bara de som har sett det Sen har vi spelvärldens också Där då försvinner Jerry Lido ännu längre ner Men det ska bli så intressant att se Och vi får se nu vad Framtida från Suicide Squad gänget blir helt enkelt Se om Färna får igång så mycket Nope. Nej, det är så. Tekniska problem. Skype vill aldrig riktigt vara med. Alltid rika roligt. Nästa vecka kommer det bli lite roligare i Hör Jag har ju hört den nyheten har vi tagit upp, men jag har ju införskaffat Octopath Traveler som jag ska spela jag går på så det inte så förbannat mycket. Jag går på semester. Eh, från och med fredag ska jag vara ledig. Så då ska jag börja spela Octopath Traveler. Och jag hörde att Square Enix nu har gått ut och sagt det att Bet om ursäkt för att de har ju för lite. Eh, Octopath Traveler Skivor och sånt ute. De var inte med på deras demands Så den har sålt Ruggigt bra. Så jag ser oerhört mycket fram emot att få spela det här, nu när det har så jäkla bra att de inte har tillräckligt stock och jag köpte ju självklart Traveller Compendium Edition lite saftigare så det är helt rätt alltså, jag har hört lite bra grejer. jag har inte gått in på något speciellt om själva spelet för jag vill inte bli spoilad någonting men jag alltså, ser mycket fram emot att få spela två veckor semester, det kommer bara bli att sitta inne och spela tv-spel underbart Ska vi gå in på nästa? Eller har du satt igång? Eh, vänta, jag ska bara säga att jag har haft så. Där är det igång. Där är det igång. Shoot! Shoot, shoot. Eh, sista nördsnack jag har är Nathan Fillion och Nathan Drake i en live-action Uncharted-film av regissör Alan Unger. Har du sett den här? Eh, tänker du på, de, på kortfilmen på YouTube? Ja, ja, ja absolut. Mm. Vad tyckte du om den? För den har blivit väldigt mycket snack och hypad nu på senaste dagarna. Vad tyckte du om Nathan Fillion som Nathan Drake? Eh, jo, men det där funkade absolut. Det där var ju ganska precis så som jag hade, som jag ser Nathan Drake ändå sådär. Om jag skulle faktiskt vilja mm. välja någon riktig människa så tyckte jag han skit skitsnyggt verkligen. Ja, han, han ser verkligen ut som honom. Han beter sig ändå väldigt mycket som honom. Åtminstone i den här kortfilmen ska vi säga. Eh, och även då så att man ändå fått till bentret riktigt bra, det som jag ändå liksom vill ha, eller vill ha urspelet i sig, varför jag faktiskt fortsätter. Har de ju fått till riktigt riktigt bra. Plus att de har dessutom gjort det intressant. För att jag ville ju bara se mer av det här när jag hade kollat klart på den. Mm. Men följer är alltid vara humoristiska och han ser ju ganska bra ut som Nathan och det här. Det var ju några grejer man såg att det här var som jag tyckte var skärmigt. Det var ju när de använde en stundubbel. Hur de gör det så att man verkligen ser att det där inte han <laughs> Och bland annat är det ju mot slutet när de, han springer mot. När han står och skjuter och så blir det slut på skott i pistolen. Aha. Och så ska han ju springa och slå ner snubben istället. Och det var tunga steg. Filian, han har blivit gammal eller någonting. För det var inte de här lätta, smidiga stegen att komma fram utan det såg väldigt tungt ut när han sprang. Och sen såg man att ja, det var en annan kille som helt plötsligt jättesmidigt hoppade upp och sen kom Nate. Sen kom Filian och slog neråt. Så man såg ju exakt var som hade bytt karaktärer. Och när han hoppade ut genom rutan och sånt. Men det tyckte jag bara var skärmit. De gjorde en skön grej med det. Mm. Jag gillade den. Det som var negativt med den det var i slutet när Sally ska tända sin cigarr. Ja. För den var inte tänd. Det är så man, han hade bara eldat den lite och man ser ju när den har blivit tänd eftersom jag röker cigarr själv så vet jag att den där var inte tänd så det var lite fail bladen hade börjat lossna den var inte riktigt bra rullad eller någonting men annars var ju hela kortfilmen bra han hade ju i, i sitt försvar så hade han gått och tugga på det i hela kortfilmen skulle jag vilja säga för att det... Han såg verkligen ut som att han skulle äta upp den där jäveln precis i början av kortfilmen. Där då sitter han ju verkligen och tuggar på den. Det ser ut som att han tänker äta upp den vilken sekund som helst. Så att, jag tyckte inte det kändes jättekonstigt i slutet när den faktiskt såg ut, precis som du säger, på att ramla isär, stackaren. Så jag, jag funderade inte varför han inte bara slängde den över axeln och plockade fram en ny och tände upp den istället. Men det är alltså små detaljer. Men det. jag reagerade på rätt många sådana saker också. Men som jag förlät väldigt fort just eftersom att det är ju bara en väldigt kort film. Och som jag misstänker inte är gjord med, några, med någon superbudget direkt. Men det är ju också såna här grejer som att Nathan Drake är väl kanske lite... Han, han ser väldigt städad ut i sina kläder. Väldigt rena och väldigt snygga. Jag har ju aldrig fått för mig att Nathan Drake någonsin har typ ett... ett rent klädesplagg på sig. Han är lite som vet du, John McLean. Han, han kanske har det i första två sekunderna, Sen kommer han att hamna... Antingen så kommer han ju börja blöda över hela skiten eller så kommer han att skita ner sig och fruktansvärt. Eller så, så kommer han få någon annans blod på sig förr eller senare. Eh, som gör att han ser lite mer sliten ut. Det är såg ut som att de hade varit precis varit och shoppat kläderna liksom, på någon eh, supermarket någonstans för att, för att sätta ihop det. Men... Det köper jag ju utan bekymmer just för att det är en kort film bara. Jag antar att man tar, tar bättre hand om sånt när man faktiskt skulle när man faktiskt gör en film av det, om man gör det. Mm. Det ska ju komma en film. Mm. Men vad tror du om den då, jämfört med det här? Eftersom då får vi ju inte en äldre Nathan Drake. Utan vi får ju en ung Nathan Drake spelad av Tom Holland som just nu spelar Spindelmannen. Eh, så vad tror du om den taken istället? Oj, varför ska vi göra alla så jävla unga hela tiden? Eh, bara Min första spontana grej. Men eh, det är väl klart det kan bli intressant. Alltså, allt med Nathan Drake kan ju bli bra. Men det gäller ju verkligen att man sätter det som är Nathan Drake. För att jag skiter mm. nästan egentligen vem det är som spelar honom. Bara man sätter hela stämningen som gör gör det till Uncharted. Eller som gör det till, liksom, till den det universumet. För det är nästan det som är viktigare än vem jag spelar. Eller vem jag spelar. Vem det är som är huvudpersonen. För mig tror jag att den här kortfilmen kommer vara mycket mer Uncharted mm. än vad riktiga filmen kommer vara. Utan Tom Holland kommer namnet Nathan Drake. Och där tar typ likheten slut det är liksom för jag tror det kommer vara mycket mera ja men det här inte jag Jones bara Tomb Raider och allt det där ute svingar i skogen lösa löser lite pussel och sånt där. Men det kommer ju och den kommer vara rolig. Den kommer säkert vara jätterolig jätte Men det kommer jag tror inte det kommer ha den här uncharted tjänstan eftersom vi kanske inte får en ordentlig Sally. eller Sally kanske är där och det, att det är den processen när Sally lär känna Nathan. För eh, måste kolla här eh. Brian Cranston, som många känner igen från. Han är pappan i. Mark in the Middle heter han det? Eh, Malcolm väldigt. in the Middle. Malcolm in the Middle, eller Malcolm in the Genie-familjen fan han heter. Ja. Och sen är han ju med i Breaking Bad och de här. Han ska ju ha att vara med i filmen, så jag kan ju se honom som en Sally. Mm. En yngre Sally. Och så har vi Tom Holland som Nathan Drake. Och det är typ det, och så bara, ja det här lösa pussel och ut och svinga i skogen och sånt där. Men, men vad jag skulle verkligen vilja se är, att det är, är ju fan då, om de tar upp den delen, precis som du sa ny, nyligen du var det var jag alldeles supertaggad, om de tar upp den delen som man faktiskt får fortsätter på i spelet lite grann när man får tillbaka blicken där när Nathan är liten eller yngre, ska man säga, när de träffas för första gången det mm. skulle jag ju lätt vilja se en film på antingen uppbyggnaden till den delen eller en fortsättning därifrån. Mm. För jag antar ju att det är... Om att gå från spelen. Är det efter att han har rymt från fosterhemmet. Eller om man ska säga det här ja. barnhemmet. Och med sin brorsa. Men jag tror inte man kommer få se brorsan. Utan de kör nog direkt att han är bara ute och virar Och så möter han på Sally som ska ta honom under sina vingar. Och så är det Sally som... Ja, ser att han är ju en mäster han är ju smidig och han kommer ju springa runt och klättra och kunna göra vad som helst och han, Sally kommer använda sig av Nathan Drake ah. och sen märker jag att han, han har ju lite någonting bakom hjärnan och han kommer ihåg saker och sånt. Så jag tror det kommer att vara mycket mer av en buddy cup på det sättet och ute och det roda men jag, det, absolut, jag tror det kommer att vara en bra film, absolut rolig allting men jag tror inte den kommer att ha den här riktiga uncharted-känslan som vi är vana med som de lyckades få i den här kortfilmen på så kort tid. mm. mm. Det var typ det jag hade Hade du något mer du ville ta upp? Nej men det var nog ganska lugnt Det har varit en väldigt lugn och alltså Det har varit så fruktansvärt jävla varmt så jag... Man har inte <laughs> ja, men man har inte velat spela Eller velat gjort ett jävla skit den här veckan Allt jag har velat gjort är att... Antingen åka och bada Och bara ligga i alltså Inte ens röra mig i vattnet För då svettas jag Utan bara ligga i vattnet Och inte göra någonting Så att det har varit väldigt lugnt Just därför I alla fall från, från mitt håll skulle jag säga jag har inte valt att åka och bada för här har jag neddraget typ hela tiden. Så här är det oftast lite svalt. Ja. Jag tänker inte gå utanför dörrarna till en del när jag kommer hem. För jag är ju ett fönster. Jag står alltid i den här jävla solen. Nej, det är galet. Så jag är bara glad när jag kommer hem. Ja, men det jag förstår har inte jag verkligen. Mycket. Det är helt sjukt. Jag, ja, jag har inte heller nördat mycket för jag har skaffat D-Play. Så jag har suttit och kollat på American Shoppers och... Vad heter det? Fasten, Loud och bara, vad Så det har blivit väldigt mycket serier. Mm. Som vi alltså har och dragit. Ah, det kan jag ta upp också. Ja, men shoot. Uh, Archer har kommit med en ny säsong ah. på Netflix. Och den såg jag klart första dagen. Ah. Den, <laughs> den var skön lite så här. Ja, men det, de här senaste säsongerna är ju bara skönt. De, liksom de två, ja, vad ska jag säga, tre senaste. Mm. Det är lite som att. Det är samma gäng men det är inte de spelar inte sin samma karaktär utan de spelar helt andra karaktärer om man ska säga så. Har man sett American Horror Story så förstår man exakt vad, hur det är ja. att det är samma karaktär men de spelar olika nya roller. Som i den här säsongen är Dr. Krieger det är ju inte Dr. Krieger utan han är en Då förstår ni liksom hur långt <laughs> man har dragit den. Okej. Okay. Och vad heter det? Pam och Archer är piloter och sådana där grejer. Så de gör väldigt nya grejer. Men den var rolig, humor och skön. Fortfarande helt överdriven och allting. Så roligt. Jättekorta tyvärr de här senaste säsongerna Så jag, som sagt en dag så var jag slut med allt. Men det kan jag rekommendera att ni går in och kollar. Mm. Men som sagt, det var allt för den här veckan. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördnes.blog.se Ni kan en lärast lästast via Facebook facebook.com slash Och ni kan se oss live varje tisdag twitch.tv slash Och följ oss på Youtube och kolla in abonspelare Spelar varje fredag Och jag håller i lite Nintendo Lab och videon tills jag har semester och kan börja sitta och redigera den äntligt Så vi kan väl ta den förödande videon Mario Kart 64. Oh yeah! Riktigt jävla skitspel. <laughs> Men det kan ni se fram emot på fredag helt enkelt. Men tack så mycket för den här veckan så hörs in nästa vecka igen. Ha ero, gött.